Godnat, eller hvad det nu er der, hvor du er. Her er det eftermiddag, og velkommen til Brædspilsklub på vores studentradio, Jeg hedder Jakob og jeg hedder Henrik. Vi skal i dag øh, ned til et klubspil for februar, selvom det ikke er februar længere, når du hører det her. Øh, men øh, det er lige, lige op over. Vi spillede Archipelago her i februar som månedens klubspil, og vil du introducere det, Henrik? Ja. Archipelago, som det jo sådan set skal udtales. det er godt der har en master i engelsk, ikke? Ja. Ja. Uh, Archipelago, det er et uh, Eurogame for to til fem spillere, teknisk set, hvor man er udforskere, som uh, ligesom skal udforske og udnytte en lille øgruppe, det gør man i eurogame er ved at tage forskellige actions og udforske og sådan noget, få nogle ressourcer, men det, som gør det lidt specielt, det er, at det er semi-kooperativt. Det vil sige, at man er alle sammen sammen om at holde styr på øgruppen. Man har en population. Det er simpelthen, hvor mange fyre, man har til at gå rundt øh, på øerne. Og hvis der kommer mere unrest, end man har op population så har alle tabt. Hvor måde, hvis der er... Hvad hedder det? Hvis der er en, der får opnået sin endgame condition, så stopper spillet med det samme, og så tæller man så på for at se, hvem der har vundet mest. Ja, det har et... Øh, historisk tema. Vi har snakket lidt om det. Det måske er i Filippinerne. <laughs> <laughs> ja, eller jeg vil også lige det er designet af Christoffer Bollinger. Bøllinger. Böllinger. Böllinger. Hvad kliver han er fra egentlig? Ikke englænder. 2012 er det ude. Ja, og det har sådan et kolonisering. Det står i manualen, at det foregår et tidspunkt mellem 1442. Christoffer Kolumbus opdagelse af Amerika... Og øh, var det 1797, som er kommuniseringen af... Hvad var det? Det var... Øh, øh, have I, ikke have I til, øh, Fiji, tror jeg. Ja. Eller sådan et eller andet. <laughs> øh, men det, når man kigger på det, det ser ud også, når man tænker, at det er en, sådan en, et øhav, man, man kogniserer, så tænker vi, ved, filipinerne. Det passer ja. også med noget med artworket og øh, de her små ting og sådan noget. Øh, men det er ikke helt klart i <laughs> spillet det er Filippinerne man er på. Det er heller ikke helt klart, hvem man egentlig er. Vi har også snakket om det, man er der står, at man er en udforsker, altså en explorer, men det, altså man arbejder jo sammen, så det lader lidt til, at man er inden for sådan samme kompagni. Og du er også mere end en, en udforsker, ikke? for yeah. det heller, du, du, du opbygger jo, du er kolonisator, yeah. øh, som... Ja, det, man er samme kompagni eller et eller andet af forskellige fraktioner eller fem forskellige kompanier der har fået charteret sammen, sådan, sådan, sådan, sådan som det jo ikke fungerer. Mm. Øh, <laughs> fordi det der med, at man, man, man konkurrerer med hinanden, man, man snakker sammen, og er relativt, altså, man er moderne virksomheder, ikke? Man, er ikke, øh, man er ikke warbands, der skal slås mod hinanden. Ja. Der er begrænsede mængder øh, krig. Der er noget med, at der kommer lidt mere krig, i, øh, hvis man får War and Peace-udvidelsen med. Yeah. <laughs> men basically kan du ikke rigtig du kan bruge nogle lidt ufine metoder måske, men du kan ikke, rigtigt, du kan ikke brænde hinandens handelsstationer ned. <laughs> det er faktisk tilbage til Concord, uh, det er på Henrik Gærmig, han bare brænde hen Det kan du heller ikke i, uh, i Akkabalak, men det kan du meget godt lide alligevel. Ja, yeah. yeah, uh, men det, et tema, et eller andet, man er hans folk, og det er ret tungt spil, ikke? Altså, sådan. Mm. og det er et, et jeg vil sige, det er tre X-spil, yeah. uh, det mangler lige, uh, uh, Exterminate, uh, det er Explore-spil, der er helt klart, når man kan lide sig, man kan explore tilbage det, der er Expand, man kan bygge bygninger, og sådan noget, og det er Exploit, fordi man de lokale. <guss> groft, og hyre dem som arbejder, og tage alle deres ressourcer, og øh, for mange af dem rundt, og ikke længere kan noget at lave, så bliver de sure. Men ja, tilbage til tema. Ja. Altså, det handler jo om kolonialisme, og... så altså, siger, at helt klart indfødt, ikke? Altså, sådan, ja, ja det handler øh... måske en eller andet sted mere om øh, kolonialisme, men også imperialisme eller andet. Altså, mm hvad -hmm. er det lige forskellen her, ikke? Men det er ikke kun om at bygge din egen lille koloni op i et sted, hvor der ikke lige var nogen. Det er om at bygge en koloni op tage ressourcerne og hyre de lokale til at arbejde for dig, mens du holder dem, ikke jeg ikke. Altså sådan, ja. Der er en idé om, at man nok har nogle ret få øh, hvide mennesker, der har, øh, der har styr på de brune. Ja, og man... Så har... det er ikke et behageligt tema. Det er altså, det ikke. Sådan, det tror jeg heller ikke er meningen. Nej, nej, det nej. er meningen, altså det, det her med, at det her med historisk demokonolisme, det er ikke rart. Mm. Øh, altså sådan, det er ikke sødt og, og nice, og det var ikke det tomme land, man fandt. Ja, og det som lidt driver øh, spillet, det er, øh, at be, i begyndelsen af Spillet så får hver spiller et øh, sådan et victory-kort, hvor der står to ting på. Den første det er hvor hvornår spillet slutter, øh, og så snart at sådan en condition er opfyldt, så stopper spillet med det samme. Og så tæller man så point. Øh, men nederst, der har man så, hvad man får point for. Det, som er ret sjovt ved spillet, er, at man får point for, også for, hvad de andre har af, af, af mål. Ja. Så hvis man kan se, at der er en, der er ved at bygge rigtig mange kirker, så kan man sådan selv tænke, at mm, det kan måske godt være, at han gerne, at han går efter, øh, at han har en kirke øh, på en side. Det kan også bare være, at han virkelig ikke vil have oprør. Fordi det her spil på en eller anden måde, så af en eller anden årsag, så kan de indflyde rigtig godt lille kirker. Ja, jeg tror måske, det spørgsmål, at kirken repræsenterer, du får kommenteret i de innesker, det kristendom, og så er de meget mere tilbøjelige til at samarbejde mm. med dig, end, end hvis de er, hvis de er hedninge. Det, det er nok der, vi er. Ja, det er måske der, ja. fordi altså kristendom, det er det nedsætter i hvert fald onresten. <laughs> ja. Og det er sådan tænkt, som jeg, jeg har sagt, ting til 2-5, jeg vil sige, det er klart bedst med 4 eller 5. Fordi 2-3, så bliver det meget øh, tæt i en side, hvis der er en, der er separatisten. Og det skal jeg måske lige nævne. Man kan også være separatist i det her, hvis man har fået det kort. Og hvis man er separatist, jamen så vil man jo egentlig gerne have, at kolonien går oprør mod, hvad det, mod det koloniserende land. Så der kan man simpelthen vinde alene, hvis kolonien går i oprør. Man kan godt også godt, øh, være med på en sejr, som hvad hedder det, en, en fredelig sejr, men så er man jo ikke vundet alene, og det er jo lidt sjovere at vinde alene. Ja, ja. <laughs> øh, det finder vi lige tilbage til. Men Ja, yeah, okay. Man ser spillet ud, når man spiller det. nok mm. vigtigt at få med på. Fordi det er et udforskningsspil med et øh, sådan et map, der er, hvad hedder sådan noget, prøv at eller Det starter med, at der bare ligger et stykke vand, og det er sådan nogle sekskanter. Øh, ret store, øh, over dobbelt størrelse af, hvad du ser i øh, Settlers. Men nok ja. mere sådan eller hvad vil du se, i Twilight Imperium, eller ikke, jeg, jeg, jeg, jeg... jeg tror faktisk, det er lidt større. Det er lidt større. større. De er ret ja. store, og der er ret mange ting på dem også. Fordi der, er, der er flere felter på hver felt og sådan. felt noget. Øh, hvor der kan være nogle ressourcer på, og der kan være nogle hylder, der gør, at der kommer flere indfødt så er arbejdsløs. Men så starter man med at ligge, det, det bræt, man spiller på, man rykker rundt på. Man rykker ikke så meget rundt egentlig, men man rykker lidt frem og tilbage og går lidt forskellige retninger. Og man kan udforske nye felter og sådan noget. Og så er der en masse sideboards, <laughs> yep. som tracker ting. Der er to forskellige markeder, fordi at den ressource, man sælger dem, så er de altid lige meget værd. Fik vi nævnt et relativt komplekt spil, det her men det er når man så sælger noget til markedet så ligger man en cube op på markedet. Både i det interne marked og eksportmarkedet. Og så falder priserne, desto flere cubes der ligger derop, så udbud og efterspørgsel er regnet med her. Der er også så er der trackers for hvor mange folk der er. Det er mest vigtigt i forhold til at der også er en trackers for, hvor for, uh, øh, hvor sure de er. Og hvis man de overhaler der, den ene overhaler elsker at sige når jeg forklarer, hvis den Sorte mand overfaler den hvide mand. Ja, for det er en sort og en hvid mand. <laughs> øh, jamen hvis, hvis de hvide ikke kan styre de sorte, som er vel det, der sker, så, så, har, så har alle de hvide, øh, det vil sige spillerne, taget spillet. Ja. Og så er der en tracker for, hvor mange øh, arbejdsløse der er, altså hvor mange indfødte, du, hvis ressourcer du nu har taget og, øh, og gør et på, og derfor ikke har noget at lave, fordi du har taget deres jagtmarked og lavet dem om til mine. de øh, vil så gerne have, at du øh, sætter dem i arbejde, og hvis de gør det, så bliver de super. Men de, vil også, de bliver også billigere og billigere, udefter spørgelsen gælder sig selvfølgelig også her på arbejdsmarkedet, og kan blive ret billige øh, i forhold til at hyre. Og så er der et øh, actionboard som er ja. det. Fordi, hvordan fungerer Og sådan ser det ud, ikke når man spiller, og så er der sådan nogle små træfigurer. Og så man bygger bygninger på brættet, som har det sjove, at der ikke er nogen, der ejer dem. ejer Mm. Øh, men at der skal ligesom claimen ved at lade lidt mand blive stående på dem. Ja, og man bruger så det her action board til at ja, drive spillet frem. Øh, som udgangspunkt har man tre action discs, og det er sådan lidt worker placement nogle gange. Fordi, der er mange af de her actions, faktisk de fleste, som man kan tage flere gange, og man blokerer ikke for hinanden. Og så er der sådan nogle, som er sådan finite, for eksempel hvis man øh, hvad hedder det, beskatter befolkningen, der det kun der er lidt begrænset antal gange, man kan gøre det. Og det samme med udforskning. Og det der, øh, man får så flere disks for hver otte felter, der er blevet udforsket. Så man kan ende med, at have fem disks på øh, hver tur. Og så kan man jo selvfølgelig... Seks Nej, fordi så er der så jo seks Nej, jo, seks. Nej, der er, kun... nej, nej fordi der er ikke noget til den sidste. Okay, øhm, yes. ja Der er flere ting, man så kan gøre ved, at man kan, for det første, hvis man har et marked, så kan man øh, gøre det mere... Så kan man handle mere effektivt ved at placere penge på brættet i stedet for. Ja, det, det, det sjove her er jo, at man har action disk, men du kan godt tage en action, der ikke kræver en action disk. Yeah. Uh, for eksempel, uh, hvis du har et marked, uh, en eller anden yeah. slags, kan du lave en handel uden, og så er der nogle, nogle kort, man kan købe, yeah. som er sådan nogle uh, evolution kort, som end kan være progress eller character kort, som kan tappes for nogle evner, og man kan også bruge de andre folks kort. Lidt eller worker hvor man uh, bygger bygninger, uh, men det kræver heller ikke en action disk at, at, at tappe der. Det er bare kostet lidt penge måske. Og de her uh, Progress Court, undskyld, uh, Evolution Court, der er sådan en kæmpe, der er sådan en stor bunke uh, af dem, og de bliver lagt ud, og så uh, er de sådan forskellige fra spil til spil. De er alle sammen uh, unikke. Og de kan faktisk ændre spillet ret meget. For eksempel er der en, uh, det er altså uh, The Barbarian, som for eksempel, hvor man simpelthen går rundt og brænder ressourcer af, så, de er, uh, så man ikke kan bruge dem fremover. Men der er også for eksempel Kongen, som er lidt speciel, fordi den ligesom giver en permanent effekt til den, der har den. Det er en anden del af spillet, er, at når man skal finde ud af, hvordan turrækkefølgen er, så laver man en closed bit auction. Og den, som så vinder, det bestemmer, hvordan turrækkefølgen skal være. Og der har man for eksempel, og det er så her, hvor vi har, at kongen er lidt speciel, fordi han simpelthen gør, at når han så ligger foran en, så har man bare tre penge automatisk i det bud. Vil du så gøre en så bliver man den, der bestemmer, eller også, så bruger de andre rigtig mange penge på det. Ja. Ja, for man bruger penge, når man byder. Ja. Det er, ja. Man, man investerer i at byde, og det er ikke bare et, ja. en aktion over at byde højst, nej. Og hvis man, da hvis man, du to du byder det samme, så er det rigtig tals for så skal de byde om, og så mister de flere penge. Ja, ja altså, det er så basis. Der er nogle sjove ting med i de her Evolution kort De ligger også også på sådan et row, og de kan rotere, så deres priser mm. kan ændre sig, og de roterer fire gange, så ryger de af, og så kommer der nogle nye. Øh, og nogle af dem, de bliver dyrere, når de roterer, Nogle af dem bliver billige, når de roterer, Nogle af dem, de hopper lige dyrere op, og så bliver det billigere igen. Så det var lidt mystisk, men det er også, det er sådan, de kan variere lidt i, og man må købe, man kan kun købe en af dem per runde, man spiller i spillet, ikke? Og så mange runder, er der ikke nødvendigvis, øh, eller ikke, nu spiller vi det korte spil, sidst vi spillede. Ja. Jeg har ikke spillet spil så meget, og der var i hvert fald ikke mange runder. Men ja, altså workplace men der, men, men man, man gør forskellige ting. Du er udforsker, du kan hyre flere folk fra arbejdsmarkedet, du kan sælge en enkelt vare mm -hmm. som en action. Du kan få dine folk til at formere sig. Det er ikke det super effektivt egentlig. Øh, jeg kommer til at gøre det, og det skulle jeg ikke have gjort. Hvis der står to af dine mænd på samme felt, så er du kan høste ressourcer øh, også. Og, det er, er vigtigt noget med at være effektiv her, fordi du må høste alle af en type ressourcer, du kan nå. Og du kan have op til 10 mebles øh, på dit bræt. Du kan nok ikke 10 ressourcer. Hold tre på hvert fald. Hvis du nu skal høste sten, for eksempel, så kan du sige, men så kan der være, at du får to sten, fordi du kan sætte to, og de på sten, og så er de logt på de sten stener. Men det kan så du få fire eller fem, Eller du kan fiske, hvis du har både og en masse både. Eller du kan bygge ting, bygge de her bygninger. Det er også en action. Øh, jeg tror, vi ser ikke gennem, hvad man kan gøre. <laughs> ja, og en ting, som er ret øh, essentiel for spillet, er, at alle ressourcer er finite. Så hvis der ikke er flere penge i banken, så kan man ikke få flere penge. Hvis al sten er blevet taget, så kan man ikke krydse mere sten. Og det er jo, hvis ja, ingen sidder hårdere af sten, så kan du ikke købe mere sten. Mm. Kombiner det med en øh, mand, der brænder ud af, og så, øh, så har du en rigtig god øh, forræder, der... <laughs> det var spillet med Jonas på et punkt. Vi spilte tre spillere, men der var en trader. De det er ikke helt balanceret der. Jeg vil nok overveje bare til at tage forrædret kortet ud. Måske hvis kun spiller tre. Fordi han er ret stærk til at vinde. Så jeg ved så ikke hvad det gør ellers med. Men i hvert fald han, han tog de her barbarians. Øh, som er at man hyrer de lokale til at øh, og, og, og gå, gå og lave ravage. Øh, og så plønder han alle stenbrudene. Og så der er jeg hårdtet alle sten. Så vi bygger ikke nogen kirker. Så vi kan ikke bygge kirker for at nedsætte unresten. Og så vandt han på den måde. Men det er en helt en speciel måde at gøre det på. Fordi Hvordan er det, det fungerer med? Der er nogle kriser, man skal håndtere. Det er der på bagsiden af det her Evolution Court, er der to slags kriser. Det ene det er sådan en lokal krise, og det, andet, det er sådan en eksportkrise. Og det refererer øh, næsten altid til, at man skal betale ressourcer, og ofte så er de lokale kriser meget værre end eksportkriserne, fordi eksportkrisen er altid et fast antal ressourcer, som man betaler, og hvad man ikke betaler, stiger unrest som en. Det er forholdsvis at håndtere, men de lokale kriser, når de øh, træder effekt, jamen så lægger man alle mennesker ned på brættet, alle sine meeples, og, og så skal man så betale for at rejse dem op igen. Og det er typisk, hvor man så betaler en ressource, så kan man rejse fem eller seks, eller hvis det er rigtig simpelt fire. Mm. Så det bliver, de bliver meget værre alt efter, hvor mange folk der er på øgruppen. Øh, på og hver man så op, der stiger unrest til også med en. Så der kan man se nogle ret voldsomme hop. Specielt hvis folk er lidt grode i. Og så tænker jeg, det går jo nok. Der er to ting, der er sjov her. Altså, mm. Det er jo det sjov, det med, at man sidder og forhandler om, hvem gør hvad, fordi man skal også gøre det i rækkefølge. Yeah. Men også det med, at man må, hvis man kan se, at det ligger på det lokale marked, kan man bare betale derfra. Øh, fordi det er noget med, at man skal møde demand, ikke, eller sådan noget andet. Øh, jamen, det er ude på markedet, det kan de bare gå hen og købe. Det er ikke, fordi vi har stockpillet det, fordi vi skal bruge det til nogle byggeprojekter eller noget. Nej, nej, bare køb det. Vi, vi, eller så skal man give det. Så man kan også sige, ah, okay, hvem gør hvad? Men det er jo nogle gange er godt at være først. Det er også at sige, kriserne kan variere meget. Sidst vi spillede, var der to gange i træk, og der var problemer med, at der var ikke nok øh, kød. Og der var ikke noget kød på markedet nogle af gangene. Der er så også nogle yoger, øh, brikker man kan spendere på kriser, som er nogle, nogle explore-tokens, man får for at explore, hvis det giver en bonus. Det er mere, du siger med, med kriser? Ja. Yeah. Ja, yeah, der er så også, også nogle sådan events, hvor man får minus af altså eller hvor mange kirker man har. Det, yeah. det er også rart, men de sker ikke så ofte. Ja, de sker hver gang. Der er også nogle events, der sker sådan, ja, okay, nu kommer mm. den forbi, eller så er det en gang per, øh, hvad hedder det, runde øh, i, i spillet, at der er ligesom sådan, nå, okay, nu er vi nødt til den fase, hvor vi skal det krisekort, ligger øverst. Og man kan ikke helt planlægge det, for sådan det ligger øverst, så bliver det jo vendt, og bliver til et progresskort, og så kommer der nogle nye øh, kriser op, som man ikke lige har set komme. Ja, og der er ikke kun til at komplicere billedet yderligere, så har man jo ikke kun separatisten, som gerne vil have, at alting skal brænde. Man har også pacifisten, som er øh, stik det modsatte. Det er ikke sådan, at han direkte vinder, hvis, alt, hvad det, hvis øh, befolkningen er øh, tilfredse, men hvis der er tilpas langt nok mellem unrest og befolkningen, så får han tre point, som han så er den eneste, der kan få. Og i et, i et spil, hvor hvad hedder det, et almindeligt objective giver tre grupper, hvis man har mest af noget, så er tre point, som man får til sig selv, rigtig meget. Ja. Ja, der er ikke mange point i sluttet spil. Nej. Så Men det er sjovt, den her med, at den her hemmelige øh, goals i spillet, at man lige skal prøve at sige, jamen, jeg ved ikke, egentlig ikke helt, hvad jeg skal. Jeg har et mål selv, og så må jeg ellers bare prøve at bygge en solid økonomi op, så jeg kan gøre alt muligt forskelligt, når jeg begynder at se, hvad de andre går efter og prøve at mig på et eller andet af det. Øh, også fordi jeg spiller ikke engang så langt. Vi spiller også det, korte, det var så det er for kort egentlig, nu er det bare sagt. Det kan godt ja. spille en intro, men man, man spiller det er mit game i hvert fald, for det er vi ikke rigtig nødt til. Den, nu kan jeg se, ah, nu kan jeg se, nogle af de andre gang nu skal jeg nå, og når man nu spiller slut, så det er sådan, jo man ligesom okay, nu har jeg bygget noget op, nu kører jeg lidt rundt ikke? og især også fordi måske det, som man lavede fordi man jeg har spille så meget. Så er man styr på det, og tænker, okay, om nu, okay, der Henrik han bygger kirker. Jeg må også heller bygge nogle kirker. Eller, øh, Henrik han bygger byer, eller sådan et eller andet. Ikke? Der er forskellige bygninger, man kan bygge her. Det er en sjov måde at opgøre. Har du noget at sige om den? Er den god? Jeg synes, den er god. Men, den er kun god, i i sådan i det lange spil, synes jeg. Ja. Øh, altså, jeg er, jeg er kæmpe fan af det lange spil. Det vil jeg gerne. Det er rigtig lange. Altså, så, ja. ja, ja det kan så også tage noget tid, men jeg synes det higger det er værd, at, sådan, ja, at spillet tager sådan så langt og tager det en fire ja, en fire timer, time, altså, ja. men det er i, i sin lange udgave er at spillet tager en eftermiddag. Altså ja. det, det tager ikke en dag, det tager en eftermiddag. Gjorde det ikke for os, for vi spillede kun <fart> lidt over to timer eller sådan noget, ja. et short game, men det. Pff, ja. ja, jeg var gerne med at spille short sjovt game, men nej det var egentlig meget sjovt. Men jeg måske jeg lidt som manglet game, men jeg mm. havde det sjovt de, de to timer jeg sad ved bordet og spillede Arkipelagen. Jeg kunne bare <laughs> måske brugte lidt varianter, time mere til at spille acapellegum. Vi lige snakker med en lignende udforskning, som kan ikke, det er faktisk ja. rigtig god, uh, ret sjov, altså sådan, der ligger en stak med uh, de her tegels, så man kan se den øverste af den. alle tegels har to sider, og så du ser den øverste, så kan du vælge, må du tage den, eller, og så kan du også vende den om, eller du tage den nedenunder, uh, og lægge til, og du må kun lægge til steder, hvor steder på to andre, og hvor du så bagefter skal rykke en dine folk ind på, enten dine meebles, eller en af dine skibe og det er sådan, ja, for det kan gå galt. Du kan godt mm. få en title, der ikke kan ligges noget sted. Det er altid lidt gambler. Du får så også ressourcer, og du får den her bonus af at gøre det, så det kan betale sig, hvis det, er det lykkes for dig. Og det, det er lidt ligesom altid lidt, nogen gange lidt svært, fordi der er, ligesom, der er, vand, er der vand, land og bjerge, bjerg. ja. men de skal matche. Og, øh, og det er ikke bare, de er ikke bare lavet på sådan, at det er side mod side, der skal matche, fordi siderne kan godt være delt. Så du har en side, der er halv vand og halv bjerg og sådan... Det er da faktisk tit, altså noget med, at det de, de er, de er lidt mere kompliceret at få dem til at passe ind, fordi der ligesom kan være to ting, der skal passe ind på to hak. Det er sjovt. Jeg ved ikke, om man kan sige, men jeg vil bare nævne af at den fed, den fed, den fed måde, man, man eksplorer på, så det måske ikke giver helt mening, at man, man er i forhold til tema og sådan noget, men det er en god måde at lave exploration på som en mekanik, der også giver noget aktivt til dig. Du er bare lige venner og tage, Nå, det var den, der lå der. Altså, der, er nogle, der er faktisk nogle ret sjove tegelser Vi snakkede sådan lidt om øh, efter spillet, om det der er en god idé at starte med at rykke ind på en ø. Altså sådan hvor der bare er en ø på øh, et felt. Og det kan måske godt betale sig. Jeg er stadig ikke helt sikker. Det har sådan selvfølgelig ulemme med, at det er svært at komme væk derfra. Men på den anden side, så er det også svært at komme derhen. hen ja, for de andre. Ja, for de andre. Jeg ja, der sådan noget, man, man kan også bruge en action på at rykke sine folk, altså, mm. det, og det kædes migrations. Det er en større, altså din folk, de tager sted ind, så bor de der lidt, ikke? så kan man flytte dem rundt. Og så kan du også have skibe de rigtige steder, for at sejle sejle dem over. Altid over vand, også selvom det er på det samme felt. Ikke? Altså, sådan, så, når du krydser vand, så skal der skib til. Så det er nemmere at gå rundt og gå lidt ind mellem hinanden, når man bare er på den samme ø. Og det, der er også sjovt, det er så, at man kan, hvis nu har bygget en bygning et sted, der er 24 bygninger, men hvis man byggede det, så skal man have en fyr derinde, øh, eller så kan andre bare migrate det ind og overtage det. Og det gør også så, at man typisk bare har en fyr stående på bygninger. Men hvis så der kommer en krise, og han går rebel, så bliver han smidt ud af bygningen. Og så kan andre så rykke ind, så det er også ret træls. De forskellige bygninger er, vi har nævnt kirker, som gør, at folk i det område, man behøver ikke lægge dem ned, når der kommer en krise pludselig giver nogle gode bonuser en gang imellem, øhm, når der er de der specielle krisekort. Så har vi henholdsvis havnen og markedet, som så gør, at man kan lave, man kan betale en, en mønt for at lave to transaktioner på henholdsvis det lokale og eksportmarkedet hvor det normalt ja, kræver en actiondesk Og så sidst har vi den, den, den meget aggressive by, som er simpelthen, hvis man har fyre støne stående i en by, så kontrollerer man det felt. Det vil sige, at man kontrollerer for det første alle bygninger, der er der i, hvor der ikke står en anden, og man styrer også ressourcerne på det felt. Så det er der, hvor man så kan komme ind i, hvor hvis nu man har ryddet ind og bygget en by, et sted, hvor den anden bare har høstet rigtig meget øh, træ, for, for deri, så skal han faktisk spørge dig om lov, før han må, hvad hedder det, øh, høste træ, og så kan du begynde at handle lidt med det. Så nogle gange så kan det kan en at rykke ind med en enkelt fyr, bygge en by, Bare for at være sådan obstruerende. <laughs> øhm. er det noget med, at du begge skal lide den aggressive del af Pasha Aggressive? Yeah. <laughs> <laughs> ja. Øh. Oh ja. Åh oh, ja, det lyder led. Røg ind i områder og bygge byer. Ja. Det er sådan noget, men... Altså, altså jeg har ikke spillet det her så meget sådan det seneste års tid, jeg spilte en gang imellem. Men sådan lige der fik det, der spillede jeg det rigtig meget. Jeg spillede rigtig meget med de samme. Og så opbygger man lidt sådan nogle moves, man opbygger ligesom noget, noget lidt aggressiv forhandling og alle sådan ting. Og det er også lidt der, hvor spillet begynder at ske. Ja. Hvad, altså der, der er forskellige strategier i ja. Du har ikke fundet The Winning Strategy endnu. Men det er også fordi, man, når man, det er med, at man ikke ved, hvad målen er og sådan noget. Mm. Det ændrer også, det er, hvordan man spiller, når man begynder at på meget måde, forskellige måder, hvad der kan ske. Og det er vigtigt at nævne, at spillet, der sker egentlig ikke så meget, heller ikke i, i, i longgame, fordi ens handlinger er ret sådan, okay, du rykker ikke på tværs af mappet på nogen måde, øh, og du høster en ikke så mange styrer, så bygge en bygning koster to ressourcer øh, kun. ikke altså sådan, Du kan sælge en eller to ressourcer til markedet ad gangen. Det, det er meget mindre skala, end er som øh, Concordia, hvor der er lidt mere, og så bygger vi der, der, der, der, der, ikke? Uh, vi fik, jeg fik bygget en bygning eller sådan noget i spillet. Det var så short game. Jeg havde nok bygget 3-4, hvis jeg havde været uh, long game. Det er meget mere sådan deliberativt. Det hedder det ikke. Meget mere til, tæ man, man tænker uh, deliberativt det er noget med forhandel. Så det, det er det også. Det er også deliberativt, men uh, det, det er også man, man, uh, man tænker lidt og så, så gør man noget og så har man ligesom sådan en idé om. Hmm, okay, jeg synes selv, jeg havde sådan. Okay, jeg ved lidt for min tre handle den her tur, jeg skal gå på, fordi jeg har en strategi for turen. For der er nogle mål, der er med med, og det er sådan nogle store, ret markante skridt. Nu gik jeg lige ud af den tangent, men det er jo, altså strategien af det her med, er der strategisk dybde og strategisk variant i det? Altså det synes jeg, altså det kører meget på, at man selvfølgelig har, er, at man har forskellige mål, men det andet er, at Evolution-kortene gør rigtig, rigtig mange forskellige ting. Fordi altså nogle af dem er, altså for eksempel, vi havde sådan et kort, som bliver brugt meget i The Long Game, hvis det kommer frem, for eksempel de Assassin. Så simpelthen gør, at man betaler nogle penge for at slå hinandens karakterer ihjel. Man har altså og egentlig også, hvad hedder dictatorship for eksempel, er også øh, et, et meget sådan, øh, stærkt og meget øh, ja, dominerende kort, hvis det kommer i spil. Ja, det gør, at man kan ligesom spille kortet, og så må man rejse alle sine rebels op. Så man kan ligesom, hvad det hedder det, man behøver ikke have brugt ressourcer, hvis der har været en krise, som har lagt dem ned. Man kan bare sige, at nu skal I arbejde, og så er det nødt til at magte Ja. fordi man har indført... Øh, at men man... ens en rebels stadig bidrager til unresten, så ja. det er totalt selvisk. Men det er også ja. det der med, at de andre kan bruge den, så man skal ja. også lige være først i runden, ja. før man gør. det. Ellers kan det være, at der er bare en anden, der siger, mine folk de bliver rejst op nu, med din øh, diktatorship. Skal betale der et par mønter, eller noget, men det er det. Mm. Ja. Øhm, det, altså det, det er lidt lækkert, at, at få lidt mønter. Man kan sige, det er nærmest... Ja, det er nærmest gratis. Det, det, det er lækkert, mest lækkert, hvis man kan bruge dem selv. Ja. Der er også, hvad hedder det? Uh, kort som hedder Prison, hvor man simpelthen kan tage ens, uh, hvad det, uh, man kan tage ens uh, rebels og sætte dem i spillet. Undskyld, det var en fejl. Man kan tage andres rebels og sætte dem i spillet. Og så kan man så løslade dem mod kaution, som man selvfølgelig selv bestemmer hvad det er. <laughs> jeg kan også lide, at vi har lige dictatorship og prison, og øh, der er også slavery. Der er, der, slavery. er, er også et, et her Og det er allesammen progress-kort. Jeg, jeg ved ikke, hvilken type øh, progress der er her, men det, jeg ved ikke, om det er en anden kommentar på, øh, vi bringer, vi bringer fremskridt og velstand til verden. Nej, ja, nej det, det gjorde I ikke. I bare krig og, øh, <laughs> øh, øh, og slaveri. Det er sådan en sjov tematisk ting. Men tilbage til men så altså, har det strategisk set, dyb... ja det vil jeg sige, det har. Hvordan, hvordan fungerer det med strategi i forhold til taktik? Jeg synes, det var meget strategisk. Ikke? Jeg havde en lang plan, jeg havde tænkt for hele min tur. Det var jo ikke sådan, at den enkelte handling, jeg sad og tænkte over, for andre ah, borstigt. Der er nogen af de der sper, okay, hmm, okay skal... hver enkelt valg var ikke noget interessant valg, fordi det var den var forudbestemt af, øh, hvad min strategi er for de næste par Er det ikke også det jo, også din? Ja, helt du klar. står og nikker. Det kan jeg se han ikke se. Se han. Øh, lytteren ikke se. Hvis det nu han ser, så kunne han godt. Lytteren kan ikke se det. Ja, ja, altså det her med at det, det er mere en strategi man forfølger. Den kan ændre sig lidt. Også fordi der ligesom er lidt mere ting man ikke ved, når der er noget udforskning, og man kan ligesom se hvad de andre spillere gør. Men når man starter en ny runde, har man ligesom en strategi for runden i hvert fald, og måske også en langsigtet strategi, hvor man lige skal nå mine egen mål. De ændrer sig ikke nødvendig så meget. Ja, altså, hvis der er noget taktisk, så er det typisk, hvor man bruger hinandens karakter eller praktisk kort, før de kan gøre det. Ja, ja men ja. altså de enkelte valg på din tur kan også gå ret hurtigt, fordi, at, kan i spillet, fordi man ligesom kan godt kan lægge en strategi for turen. Der er ikke så mange muligheder for nødvendigt at komme i vejen for hinanden hele tiden. Det der med, at man ikke kan blokke på worker placement. Man kan høste ressourcer. Det, det er egentlig et worker placement element også, ikke? <laughs> fordi man kan place sine workers på ressourcen, og så er de taget for den, for den tur. Men dem kan der være mange ressourcerer rundt omkring, så det er ikke altid, man kommer i vejen for hinanden. Ja, det tror jeg måske, det det, som nok appellerer mest til mig ved spillet, er, at det er meget situationsbaseret. Det kommer meget, hvis nu man er ham, der har øen med ananas. Ja, som står for eksotiske frugter. Yes. Hvad er der noget sjovt ved øen med ananas? Skal du have sin egen juice? Hvis nu man er dem, der har... Hvad er det øen med eksotiske frugter. Jeg ja, er ikke gerne gået dit stykker. Er det den andres farde? Tror jeg der gør det, at du... det. Det er det. Ja. ja. Det, jeg kan mærke på er sådan æder oh, mit nej. kød. Oh, nej, nej, nej, Det er Nå, det er. Bægeren fra Hvad vil du sige med øen Mandanæs? Med jamen så kan man udnytte det altså på det groveste, fordi ressourcerne er forholdsvis unikke. Så altså hvis man er annerledes, så kan andre folk ikke bygge markeder. Uh, hvis nu er man for eksempel hårdere sten, jamen, så er det kirker, der, og så kan man ligesom, det, det kommer meget af på, hvordan situationen udvikler sig. Kan man egentlig handle internt? Ja, ja, ja. ja. Det kan du godt bare, uden ja, altså, at ja. det kræver action. Sådan ja. noget ja, det, er ja, bare altså... ikke, det er bare ikke noget, der sker, når man spiller det korte spil med folk, Nej, der er nye. Jeg tror bare, at vi ikke tænker så meget over det, fordi ja. jeg kan egentlig godt bare du ved, sige, jeg kan købe en sten af dig. Ja, ja, ja. Cool. Ja, ja. Jamen, du betaler lige lidt mere, det du koster mig at købe på markedet. Jeg har lidt for mange af dem. Det er win-win for os begge to. Altså sådan. Ja. ja. Så der er faktisk også handel imellem spillerne. Faktisk, oh, det skal man udnytte meget mere. end. Ja, ja. Ja. Det gjorde vi jo ikke, da vi Nej, spillede. der var Æh, ikke en eneste handel, faktisk. Du foreslog heller ikke noget, selvom du... Øh... Nej, men det var også... fordi Jeg var, jeg var, jeg var jo separatist. Ja, okay, det, var, det er rigtigt. Så jeg, var, jeg havde ikke... Jeg... Du var ikke så meget, meget på samarbejde, ja. Nej. Jeg skulle have solgt nogle sten til de andre, så de kunne bygge nogle flere kirker også. <laughs> Æ, når jeg havde alle mine sten. Ja, mm. ja. Men også det der med, at man sidder lidt og tænker... Ressourcerne er lidt... Altså sådan, ja. Det er sjældent også. Man har ikke en overflod af det på samme måde, som man har i, i settlers eller sådan noget andet. Det hele, med, det, hele, det hele er ret sådan... Jeg ved ikke sige sådan... Det, det, det er ikke langsomt, at det kører i nogle store rygge. Altså. Der er ikke en masse små ting, selvom der er en del handlinger, men det er meget konkret og meget diskret, hver eneste move, du laver. Det er vigtigt, hver gang du gør noget. Udover det, så det også har det også godt flow, synes jeg egentlig. Det, der med, det, det er nok understået det der med, de at det er strategien, mm. øh, som som gør, at... Jamen, fordi jeg ved lidt, hvad jeg skal gøre strategisk, og bortset ikke ændrer sig så meget nødvendigvis, øh, på måder, jeg ikke har forudset, så kan man også spille relativt hurtigt, selvom turorden heller ikke går i, i, i ring. Så, så kan man... okay, cool. Der, der, der er flow, og der, men det er også en strategi. en særlig valgt per tur er ikke så meget mere, men det er mere med at sidde med en strategi i hovedet og tænke, hmm, Og så snakke lidt der handle lidt og, og, og se, hvad der sker og kigge på nogle progresskort en gang imellem. De her øh, øh, distinkte faser, ikke at man siger, okay... Nu, nu tager vi handlinger. Nu skal vi op og kigge på, hvad der egentlig ligger her på broadcastkort. for det gør man ikke. Det, gør man, det er ikke en handling at købe på Det er en fase, hvor man går op og gør det. Og så skal man se, at man har nogle penge, som man har råd til at købe noget. Og så skal der løse en krise, og så skal der bydes som tur, og så starter næste runde. Hvor mange runder spiller man egentlig i et long game? Sådan cirka... Jeg tror, kun vi noget øh, en 3-4 egentlig i tre eller sådan fire 4 ja, i, i shock? Jeg, jeg tror, det var tre. Ja. ja, kun 3, ikke? Så der altså, det, er simpelthen ikke meget, man når der. Nej, det kan sagtens blive fordoblet i hvert fald. Ja, ja, man fordobler øh, ikke. Så kan jeg også se, at man begynder at... Den begynder ligesom også at give et vist momentum i, hvad man laver. du ja. Duft, duft, duf, duf, opad. Også fordi, man jo får flere handlinger, og man kan ligesom begynde at handle på markedet, måske, eller øh, bruge nogle af de der character og øh, progress kort. Plus, du kan lige pludselig få mange workers. Det ikke er, ja. er ikke det, der afgør ikke handlinger. Gør, at man kan sprede det ud. Det er selvfølgelig vigtigt at du kan have. Hvis du kan have fire ting i stedet for to ting på én gang, mm. og det kræver workers. Ja. Og så der er det også der er mange sådan finesser også i at man kan hvis man både har et marked og en havn for eksempel, så er det faktisk virkelig sådan effektivt. Hvis så kan man simpelthen, med den ene, sådan for eksempel købe ting på det lokale marked, som er billige, og så med den anden, hvad skal man sige, mønt, kan man så hvad skal man sige, sælge dem på eksportmarkedet. Man har måske man har fået penge Udover de to, som jeg lige har placeret. Og man har ikke brugt nogen action discs på det. Øh, på den måde har der mange sådan... Det åbner sig meget sådan i, allerede i to, to og tre år efter. Hvorfor er det egentlig, at eksportmarkedet er så meget dyre end det lokale marked? Er det sværere at komme til det? Fordi en handelsdags kan også foregå på eksportmarkedet. Eller? Det der, det der sådan ofte er med eksportmarkedet, det er, at kriser rammer eksportmarkedet meget mindre end det lokale marked. Så ofte så vil man have, for eksempel eksotisk frugt, vil næsten øh, i et langt spil på et eller andet tidspunkt have rigtig meget på eksportmarkedet. Fordi det er virkelig dyr, men så er pludselig rigtig, ja pludselig ikke rigtig særlig meget værd øh, på det front. Ja. Men det er ikke så svært at få adgang til eksportmarkedet. Det kommer ikke an på, hvad for nogle ressourcer man har. Begrænset mener. plads på det ikke et eller andet ja. sted. Ikke? Altså sådan noget. Så det kan variere lidt, hvor man skal sælge ting. Men øhm, også det der med, at kriserne kan også gøre det, at de kan rydde markedet mm. nærmere især det lokale vej. okay, så nu kan nu, nu, nu de igen betaler sig at sælge til det. Plus der kommer nogle varer på, når man udforsker og sådan noget. Nogle andre gode ting at sige om jeg siger her. Og jeg tænker, at nu vi snakker om markedet, det her, jeg synes, det er ret, jeg kalder det, jeg kalder det UI, mm. <laughs> User Interface Design i Anfældsstein. Øh, at det har det her med, at det er smart, at man ligger cubes'ne som man hele tiden kan se, hvor, øh, hvor det er han og hvad er det? Nå, men det er nemt at huske på, hvad, hvad, hvad, hvad ting koster, for det kan du se, og Cubes'en ligger der. Det er en smart lille detalje, og alle de her, selvom det er alle de her tracks, så giver de mening og bliver faktisk ret over skulden, når, når man lige har fået hovedet til at vente rigtigt, og det er det der, okay, ja. Øh, så der er sådan, åh, men det er altid klart, hvad der sker. os til det, og smart måde at gøre ting på her uden at man skal sidde og regne i uh, det, spreadsheets Nå. og alt muligt andet. Derudover er der så en, en kritik, som man ofte hører af spillet. Nu har vi jo måske rost det en del. Uh, en kritik, som jeg ofte har hørt, er, at det er sådan for let for separatisten at vinde, hvis han er med. Og det er sådan en ting, det er meget, meget svært sådan rigtigt at vurdere, fordi det kommer næsten altså an på, hvilken type gruppe man har. Altså jeg har... Spillet det her, spiller ret meget. Jeg tror, jeg har set separatisten vinde alene en enkelt gang. Men jeg tror også, det er, fordi vi spiller, jeg har spillet det i en gruppe, hvor vi arbejder ret meget sammen. Og jeg har også en gruppe, hvor som egentlig godt kan lide, når spillet fortsætter, men at det ligesom stopper bræt. Så Hvis man har ligesom en gruppe, der til at samarbejde, så er det måske et mindre et, proble et problem. Altså jeg siger, separatisten udenbart er den, der har hvis du sidder i de første spil med, med fem nye spillere, så er separatisten nok nemmest, fordi han skal bare sørge for, at det går galt. Ikke? Ja. Men når man har lidt mere styr på det, er det sværere for ham at vinde. Men jeg tror også, det, du bliver på at med, jamen, spillet siger jo egentlig, at man vinder, når, når spillet slutter, og separatisterne er øh, indført, eller hvem det nu er, ikke har gjort oprør. Men det er jo sådan, man skal ligesom være med, med på den præmis for, at den rigtige virker. Mm. Fordi ellers så kan man sidde i en situation, hvor hvis jeg nu ikke vinder spillet, den rigtig vinder det, og jeg så siger, ja, vi vinder, altså, nej, der er en, der rigtig vinder, der er, er rigtigt. Men man skal ligesom også, der, der er en social kontakt her, ikke? Altså, altså, vi spiller alle sammen, for at undgå at tabe, mindre at, man spiller separatist, ikke? for ellers kan man begynde, at sidde og true med, at sige, giver nogle ressourcer nu, så, så støtter jeg bare øh, oprøret. Og det, det tror jeg altså ikke helt, altså, det er spillet ikke designet til at gøre, Nej. Så det er lidt sådan. Nej, men ved du hvad, det, det skal du ikke. altså sådan, du, du skal, du, Så taber vi spillet. Og det er bedre, du skal se det som en større sejr, at du er med til at vinde det. Selvom man siger, at det er altså ikke. Man kan sige nej. Det er ikke mig, der er rig og foran, så det er ikke mig, der skal det er ikke ressourcerne her. Mm. Så, øh, så skal jeg kompenseres. Men det er kun dig, der har stemme, så skal jeg kompenseres. Ikke? Det er også det der med, at man siger, hvem har ressourcerne til at give til en krise. Så, man kan vel også, fordi alt kan handles frit rundt. Mm. Men vi giver dig alle sammen øh, to. Øh, øh, guld, og så i fire andre spiller, får du guld, så kan du give den sten væk. Okay, ja, ja, ja, ja cool. Eller noget i den retning, ikke? ja Har du prøvet noget med, ja, fordi du har spillet med den samme gruppe, ikke? Mm. I har været gode til at sige, vi vi vinder sammen, ikke? Altså, ja. og det er ikke, uh, ikke sådan en spoilsport, der bare siger, nej, hvis jeg, ikke kan, hvis jeg ikke vinder rigtig vinder, så taber vi alle sammen mm. og truer med det. Ja, nej, jeg har aldrig prøvet det. Det kan du nok række på, fordi når nogen ser et victory point track, så tænker de måske, sådan, hvis man vinder, så er man jo tabt. Ja, men altså, man skal være enig om, at du skal altså ikke tænke spillet. Man kan godt blive lidt mere hensynsløs, når man ligger bag så tror man er bagud. Man kan også gøre, du kan taxe, som også sætter unresten op, eller hvis du har slaver, eller titelship, så er det heller ikke populært. Man mm. går nu ufølger ting, men sådan. Man kan også det er en, en ting som er hvad det, sådan som er helt øh, waruthagtigt. Man kan også hvis man man kan også bare sådan sige eller implicere, at man er separatist, det kan også være en sådan, legitim strategi, fordi hvis man hvad det, øh, hvis folk tror at man er separatisten, øh, så bliver man aldrig rigtig når der så er krise, så bliver man aldrig rigtig placeret i en position hvor man skal betale ressourcer, fordi de regner med at man ikke gør det og så kan det blive rigtig sådan mærkeligt hvis der så faktisk er en sidst beboeret <hæmmen> ja ja altså det, det er en sted, at der er noget, noget hidden rolltack fordi man hmm. man, man rollsne bare så er er goalsne men hvor, hvor meget nu snakker vi statistik til ikke? hvor meget betyder det hvad for en er for et goal du har fået altså du du du øh for gold du Fordi du møder jo ikke op til brættet men Tænker, okay, i dag vil jeg prøve at gøre det her. Du kigger på dit goldkort og den udsteder en eller anden form for strategi for dig hele tiden. Ja. Så de forskellige spiller har forskellige strategier, de skal ja. gå efter, hvilket også en form for asymmetri, måske Men det er ikke noget, de selv har valgt. Altså, de har ikke valgt, hvem man skal være. Og de forskellige strategier er helt forskellige spilstil. Mm. Der er forskel på at bygge kirker, eller havne, eller købe progress-kort. ret markant, fordi man kan ikke gøre det hele. Ja. Og man har ikke rigtig man har jo lyst til at finde ud af sit mål, men man har ikke lyst til, at andre folk finder ud af, hvad ens mål er. Så det handler lidt ligesom om sådan... Altså for eksempel, hvis du man skal bygge havne, så er det måske også en god idé lige at bygge en kirke først. Fordi så kan det være, at de andre tror, at, at, at, at han er kirkefyren. Mm. <laughs> øh, eller bygge en havn, bare fordi man skal så bruge mm. den. Og så ja. først i, i par runder efter bygge nummer to og tre måske på samme mm. runde, øh, eller sådan andet, så, så ja. jo, jo, jo, jeg var havnemand. Havnemanden. Der er havnemanden og bymanden. Og, altså, det er sådan ret simpelt og der, der skal have jern. Men. Ja, men så er der kun én til jern. Der var En, vi spillede med, hun, hun brød, og hun havde jern. Som det du skal have. Så Det er sådan helt... Jeg har taget én jern. Og jeg, fordi jern bruger man ikke at bygge nogle bygninger med. Så det er sådan en ressource, der kun gælder til nogle kriser. Og til... Så til du har bare taget en. Sådan ingen rigtig opdagede, hvad det var. Fordi man får en ressource, man eksplorer. Politiet har eksploreret og taget en jern. Så den ene jern har regnet med at vinde sine goals på den ene. Øh, hvilket også var lykkedes, for jeg stod ikke bare af ballisten, for da Hello havde, havde hø høstet jern. Muligvis fordi vi misforstod en regel, og om der tillod ham at gøre det. Hun har ikke vundet spillet alligevel. Han havde så heller ikke vundet spillet, så han ikke havde gjort det. Mm. <laughs> fandt han ud af at selv bagefter. <laughs> men, men det er det. Og på det her måde, jeg har fundet lidt kritik, fordi jeg spiller ikke kun på engelsk, og jeg ved ikke, om det er bedre på Gnæsbo, men nogle af de der progress-kort og øh, building-kart, de har simpelthen nogle mystiske formuleringer. Ja. Og det er mest sådan, at vi sad et par stykker om til, hvad betyder det her? Hvordan skal vi tolke det her? Er det ikke sådan, spillet fungerer? Der er simpelthen, og nogen er det sådan dumt, at, at man skulle næsten bare have kottet den sidste sætning, for det var sådan, minder der om, hvordan nogle af reglerne fungerer? Og så sidder man og tænker, jamen hvad betyder det? Fordi man regner jo med, at det, der står på sådan et kort, er en additional rule. Også fordi der ikke står remember, mm. eller, eller sådan noget. eller andet. Der står ikke din reminder, der står bare, og så, jamen, okay. Og det det, der var, det, også fordi der stod sådan, hvad hedder det, the corresponding amounts goes to the bank. Og det er uanset, refererede både til, at, både til penge og noget med nogle ressourcer. Så var det mængden af ressourcer, eller var det... Ja, og, øh, og, der, og det er jo der vi også... Der, men når en har uddybet øh, nogle kortene... Og uddybe ingenting der. Vi, ja. vi måtte vi må, uh, gå på, uh, på nettet og finde for to af kortene bare. Mm. Jeg ved ikke, om du har... Men er, du, er vi bare særlig uheldige? Eller er der nogle af de kort, der bare er dumt skrevet? Der er nogle af de kort, dumt skrevet, ja, altså ja. ja, Det er ikke helt lige elegant. Uh, men jeg tror, man, hvis der er noget, der ser dumt, så skal du bare ignorere det. Yeah. Uh, hvis du forstår, <laughs> uh, om, hvad betyder det der? Det betyder ikke noget. De har bare skrevet for meget tekst på det her kort. Som er et mystisk uh, problem i at forstå og tolke regler. Så Henrik... Hvordan øh, føles det at spille øh, acapellegård? Jamen altså det, man, man føler sig jo lidt som en ko kolonialist. Man føler lidt, at man er ude for at nogle penge. It's good to be bad. Ja. Yeah. <laughs> Ej, det er sådan det, det er et... Altså for mig er det egentlig lidt det ideelle semi-coop-handelsspil. Altså, der er mange ting, som jeg er ret sikker på, at folk ikke vil kunne lide ved det. Men jeg har hele tiden, altså når jeg, man sådan spiller med en rigtig gruppe, så har jeg hele tiden den her følelse af, at, at man lidt er en, en handlende, og man sådan prøver at etablere monopoler, og, og prøver at ja, presse citronen. Hvad, hvad for en spilfølelse? Er det, er det, sådan, er, er det sjovt at spille Acapella Eller er det mere sådan tænksom, eller er det lidt glæden ved en strategi? Og altså, er, der, er der spændende øjeblikke i det? Altså jeg synes, det er sjovt. Altså der er sjovt på sådan, den her, måske sådan lidt absurde måde med, at Øh, man sådan måske sidder og tænker okay nu indfører jeg slaveri fordi det er lidt det der giver mening for min strategi øh, eller man ligesom end ofte med at, at det er jo et meget sådan hvor man sådan sidder og tænker og så prøver sådan hvad, hvordan, har jeg ligesom, hvordan udfører jeg min strategi og hvordan forholder jeg mig til de andre spillere men hvor der alligevel er sådan lidt jeg ja, vil lidt følelse involveret hvor man føler sig som om man faktisk sådan hvad er det, ja, uden det der, den her og også sådan. fordi det er relativt konkret med, med ja. det der er man, man går på ikke, og hvad man gør. Altså, du kan godt se, at det er ikke så abstrakt med sådan noget workplace man normalt ikke. Noget vi laver vi her, jamen, vi, vi laver de her ting. Øh, selvom at det er lidt diffust historisk øh, setting, så er det stadigvæk en står set setting. Mm. Ja, og det er sådan og, og tager ret god mening, hvis der er for mange øh, hvad hedder det. For mange arbejder på, på markedet, og de ikke har noget at lave, jamen, så bliver de sure. Eller ja. hvis, der, hvis de ikke kan sælge deres jern, så bliver de sure. Jeg så synes jeg gør det sådan det meget sådan. Hvad kalder man det? immersivt. Yeah. Øh. Ja, men også, også, det, også med, det har sådan en længde, hvor man ligesom kommer ned i, og det der med, at man kan sidde og snakke. Jeg tror også det her med, at man simpelthen går <følge> føles, at man ligesom med kolonisatorerne sammen, altså sådan, mm. vi skal have styr på den her ø, den her koloni. I, i lidt konkurrence internt om at være den bedste handelsfolk. Det giver et ikke helt mening, men cirka ikke. Altså, man kan godt se, hvor det hænger hen. Ja. Kan, kan man lære noget historie af Archipelago? Ja, men øh, øh, jeg forhåbentlig ikke noget, du ikke vidste i forvejen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> altså, det har det, altså, men det har helt klart... Øh... Jo, det kan du, fordi det har nogle... Nogle gange snakker man om, det er hidden curriculum, det, det skjulte pensum i, hvad en spildesigner er bygget op, af? Og... Øh... Og sådan noget med, at vi af det, det der med, hvor er de indfødt på Kataren? ikke altså, hvorfor er der bare et tom land, du kan tage? Og sådan noget. Og det har virkelig taget sådan seriøst det der med, jamen, altså kolonisme, det er noget med at rende ud, og så bygge nogle ting, og så uh, tage de lokale ressourcer, og så sælge dem for profit. Det er altså, kolonisme, det er, det er nok egentlig mere brutalt, end, øh, når man det, end det her det er, øh, og mere kompleks på nogle mange måder. Men der er noget der med, at når du, du spiller i så har du i hvert fald, kan du i hvert fald, Okay, ja, er det måske ikke øh, helt så sejt. Øh, og, og jeg ved ikke, om det der med, at det hedder progress code, er en eller anden ironisk kommentar. <laughs> øh, eller hvad det er, men jeg er ved med at synes, det er sjovt. Mm. Ja. Så på den måde, altså, det har det, det, det siger noget om, hvordan kulisme fungerer på en måde, hvor det siger, jamen okay, jamen, det er ikke nødvendigvis så godt. Selvom det er lidt skjult ned Jeg ja. ved ikke, hvad siger du? Altså man kan i hvert fald ikke, altså, man kan jo helt klart ikke lave noget sådan konkret historie. Man kan det, lære måske, det er måske også, også ukonkret, ikke? Altså, altså man kan lære sådan nogle dynamikker, som sådan, måske, som Søjk vil sige, det er ikke analogi, det er sådan applicability, at man kan ligesom bruge principperne bag spillet til at få en ligesom, indsigt i måske så lidt, hvordan, skal man sige, hvordan man tænker, når man ja, sådan. Ja, så er der sådan en social vidforståelse, man, man hvis man tager ting for er <laughs> det, det, altså sådan fungerer koloniseringen mm, jo ikke, der ja. er ikke øh, fem kompagnier i konkurrence med hinanden på et øh, frit marked. Det, der er jo et charter kompagni, India Company, øh, og de er hvis vi er i Filippinerne, mm. øh, som sidder her og koloniserer. Og det er godt, at der er nogle rivaliseringer og indtankt. Det er måske det, de prøver på at sige, ikke? at du er rival, rivaler om at, at være den, den største... Øh, ved jeg ikke... Den største hund på øh, benpladsen, eller... Mm. Øh, jeg mangler manglet med til der. The top dog, tror jeg, jeg men sige. <laughs> øh, I kolonien, ikke? og hvad... Dine folk og dine indflydelser, der, øh, og din agenda for kolonien øh, et eller andet sted, der slår igennem. Men det er jo ikke rigtig noget om long-distance trade, og, øh, sådan noget. Men, men det er sjovt. Ikke? Det, det, jeg tror lidt, det er spørgsmålet om at sige, jamen, hvor er de indfødt af egentlig? Fordi mm. de er virkelig, de betyder meget. Ja. Og de er også påberettet uden for dine folk, fordi dine folk er dine folk. Så er der alle mulige indfødt, der bor, som du kan finde og prøve at inddrage i dine så mener jeg også du er også meget sted sådan en handelsbos med nogle få miner eller øh, særlige ressourcer. Du skal ikke brødføde hele befolkningen. De, de render rundt og passer sig selv meget af tiden. Så nogle gange går det helt galt. Ja, yeah. så på den måde, altså det, det, det tager en historisk tema, som det bruger ret godt. Mm. Og øh, har vi mere til Akibelgo, øh, eller skal vi gå videre til lige snakke om, hvad øh, udfødelsen udvidelsen, udvidelsen. gør? Ja. Den har jeg aldrig spillet. Jeg ved, den hedder One and Peace, ja. og at øh, den muligvis tilføjer det lidt det fjerde X. Så kan du lige sige noget om, hvad den øh, giver til det her 3X-spil? Øh, uh, War and Peace tilføjer flere uh, Evolution-kort. Det kan jeg vidste, det er ikke dobbelt så stort. Ja. Tilføjer den andet? Nej, det gør den ikke. Overhovedet ikke. Nej. Så det er bare sådan en lille... Kommer den i en lille bitte æske? Ja. Den er heller ikke egentlig særligt dyr, Nej, så vi det Nej, men hvis det er bare en stak ekstra... Den har heller ikke fået nye goals, eller... Nej, okay. Det er øh, simpelthen flere øh, progress scores som så gør spiller... Og den tilføjer lidt. ikke den sjette spiller? Nej. <laughs> <laughs> Hvorfor ikke? <laughs> det er det, det, Der er en, der har mistet noget her, ikke? Det ved, det ved man jo, at expansion, <laughs> det er Eurogames, skal tilføje den sjette spiller. <laughs> det tilføjer ikke den sjette spiller. Det er Men det, der så lidt definerer de her... Det er ikke er taget. <laughs> Hvad tilføjer One Piece med din, med din nye Evolution kort uh, hvad for en, øh, er, er, er der nu kommet krig med Som en øh, form for fremskridt Ja yeah, der er et krig med <laughs> Som en form for fremskridt Der er simpelthen hvor man Altså det er meget specifikke effekter Som de ligesom, tilføjer De giver sådan mere variation Til hvert spil Fordi det er ikke sikkert At der er et spil Hvor der er sådan særlig meget konflikt Også selvom One Piece kortene er med i Ja. Der er jo også selvfølgelig peace -delen. Der er også nogle kort i udvidelsen Som er sådan mere almindelige, mere fredelige Men det er sådan ting som for eksempel Jamen hvor man kan øh, belejre hinandens byer Og ligesom smide dem ud på den måde Eller hvor man ligesom kan hyre pirater Der, øh, ligesom, hvad, hvad skal man sige ressourcer for en Det tilføjer alle mulige sådan ting Som det er sådan lidt sådan definerer alle sammen er At de giver mere interaktion mellem spillerne Mere sådan direkte konflikt Som så, så stadigvæk er sådan altså, Det er ikke sådan man kan udrydde. Øh, hinanden, ikke? Så man ligesom kan øh, gå ind og skyde alle ens folk. Hvad kan man sige? Det gør, man kan ligesom... At der er nogle situationer, som man kan gøre noget ved. Altså, du kan du føre ikke rigtig krig, du kan bare bruge nogle lidt mere ufine metoder her, ikke? Altså, du, yeah, du kan høre yeah. en pirat øh, eller en kapre, er det måske? Mm. Æh, eller du kan lige føre en enkelt lille krig eller ikke, øh, bribe nogen af de lokale til at brænde et eller andet. Det kunne man så også. Altså, der er Barbarian, for eksempel, yeah. som øh, også er ret destruktivt, i basis øh, udspillet, mm. Og det, som nok også er noget af det bedste, er, at det tilføjer lidt mere ting, som jern kan bruges til. Fordi jern er sådan lidt en sær identitet i grundspillet, fordi man bruger det ikke til noget. Det er, altså, det er noget, man kan bruge til kriser, og så kan man sælge det, men det er ikke, fordi den sælger specielt godt. Og så er det ofte et, et mål at have jern. Men det er ikke sikkert. Men det... I One Piece så det er der sådan en masse kort, som så kræver et jern for, at man kan bruge dem, eller for at bygge dem, eller ja, for, det tilføjer det ligesom et jern, at man kan bruge dem til noget. Øh, mere end bare have det. Og så giver det selvfølgelig også lidt mere sådan variation i kriser, øh, fordi det ligesom er på den modsatte side. Og den tilføjer flere krisekort. Ja. Ja. Hvad for nogle, er der nye typer af kriser, det, eller er det bare for at... Jeg tror ikke, der er nye typer af kriser, jeg tror bare, det er i varierende brutalitet. Jeg tror faktisk, at der, der er nogle enkelte sådan krisekort, hvor jeg, godt, jeg husker, husker sådan, om der er nogen, hvor hvad er det? Øh, man skal betale en ressource for hver tre indbygger, man har. Og når man er oppe på de der 30, hvilket man ret hurtigt gør, hvis man er fem spillere, jamen, så er det lige pludselig sådan nærmest mere, øh, end der er. Så skal der til at bruge nogle Explore-token som, øh, som yeah, Joker, eller yeah. så er der bare uh, Unrest. Men det tilføjer ikke mere. Der er også en særlig lille øh, solo-udvidelse, den tilføjer også flere kort, men det er sådan hvor man ligesom kan spille et solospil, som egentlig mest er sådan nogle små puzzles, man kan sådan sidde og, og lege med øh, alene. Det er sådan, hvor man sådan har en opsætning, man har nogle mål, og så skal man, så spille, man sådan, spille sådan grundmekanikker øh, til at, øh, ja, øh, fuldføre dem. Så der spiller spillet jo egentlig nok Euro Worker place på en til, at det teknisk set kan spilles én en mand, for det kunne man egentlig også gøre selv, altså også bare, Altså, det er lidt med de hidden goals normalt, ikke? Men mm. jeg kan godt lige se, hvordan, at hvis jeg får nogle mere konkrete mål, så skal du nå at lave det her, ikke? Nå, men, hvor mange ture kan jeg gøre det på, ikke? Ja. Eller sådan, og kan jeg holde de lokale tilfreds? Mm. Du har stadigvæk en modstander i spillet ikke? Selv at du spiller alene, ja. kan du stadigvæk tabe det. det. er allerede indbygget, ikke? <laughs> ja, og der er faktisk også en øh, speciel regel i det her med, at man også taber, hvis ikke man køber et progress kort, altså det et evolution kort, i slutningen af turen. Ja. Så det er det sådan konstant, hvad havde det med, at man ligesom skal... Og det er også sådan en bruger til at holde styr på, hvor mange ture, der er gået. Ja. Og jo flere ture, der er gået, selvfølgelig jo dårligere bliver ens score. Ja, fordi man kan spille om, hvor godt man klarer sig. Ja. Ligesom man kan gøre, gøre et worker placement-spil. Ja. Og det er, altså det er, jeg tror, nu har jeg jeg er gået lidt på en jagt. Nu er det interagent, men jeg har gået lidt på en jagt, hvor jeg prøver at se, om der er nogle solo-spil-systemer som egentlig er et multiplayer-spil, som fungerer. Og jeg har nemlig prøvet Pericles, og jeg har prøvet øh, Falling Sky, og jeg har prøvet alt muligt. Og de fungerer aldrig helt, også selvom de er meget øh, sofistikeret. Og der er så lavet med, at sådan den her udvidelse, er virkelig lille, virkelig billig, og den, til, altså, den fungerer, uden at den er særlig kom kompliceret. Har du prøvet at spille alene? Det har ikke noget. Det er faktisk udmærket. Jeg har mest gjort det på du ved, en, en iPad, mm, ja. fordi det er nemt lige at gøre, men det er sådan, for der spiller man så bare efter at få øh, flere og flere point. Mm. Ja. Øh, og der er også sådan nogle regler for at man kan tage nogle progress med over fra gang til gang. Oh, Eller, ja. Det gjorde den i hvert fald på iPad'en, ja. øh, så man ligesom sådan havde, og så skal man så nå højere og højere score hver gang. Mm. Øh, på. Det er måske mere sjovt bare sådan på, på en padfri, så skal man ikke sidde og rykke rundt på ting og sådan noget, men, men det, det fungerede okay der. Nå, no. okay, ja. øh, hvem er det for? Jeg tror nok, vi har været lidt indenfor, men uh, yeah. det, det for den, der har det tunge ja, en Eurogame. Ja, det er til dem, som... Øh, altså, designeren havde jo lidt et mål med, at han ville lave et Eurogame, som havde interaktion og et sådan godt tema, substantielt tema. Og det synes jeg egentlig, han har formodet ret godt. Ja. Så det er sådan det her Eurogame, hvor man egentlig snakker meget sammen. Og hvis man sådan lidt savner det i sine Eurogames, så, så, så, så kan man godt lide det. Det er en også fint at spille som med folk, man kender godt. Fordi man ligesom kan lave mange sådan forhandlinger, og man kan sådan prøve at spille folk op mod hinanden. Meget indirekte, selvfølgelig. Men det er også sådan til folk, som måske vil have sådan lidt mere kød til deres forhandlingsspil. Hvor det ikke bare er, hvad er der i posen. Jamen det er jo, altså, det er jo også... I et eller andet sted er det jo super avanceret at sætte sig for mm. ja, altså, Hvis du kan lige sætte dig for kartaren og, øh, og tænke, skal vi have noget mere eller skal vi have noget mere komplekst spil, så er det, det er nok der, du skal gå. Ikke? Lige at se, hvordan. Uh... Det er faktisk ikke super. Jeg troede, det lå højere på, uh, på nettet. Ifølge Brodgien gik, er det i 278. bedste spil nogensinde. Jeg havde, faktisk, jeg havde faktisk husket, at det lå i top 100, men der husker jeg forkert. Vi synes, det er ret godt. I hvert fald umiddelbart. Du synes, jeg er ret godt. Og jeg tror, jeg er med på den. Det, det står stadig på min hylde og vender på at blive spillet, hvilket nok måske sker en gang. <laughs> ja, så skal det være et langt spil. Ja, ja, så skal jeg spille et langt spil en gang. Det må vi, lige, vi må få det ned en gang til, til long game. Uh, jeg tror muligvis også, at der er nogle af dem, vi spiller med her, nogle af dem, jeg kender også, hvor jeg sidder i at komme forbi en gang, så må vi se, vi skal spille et long game. Ja. Udmærket øh, spil, som vi nu har gennemgået og snakket lidt om, og og øh, tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Øh, find os på Facebook, hvor vi skriver, hvis der er noget, der går galt. Nu skulle vi gerne være back on track og udkomme hver torsdag af planen. Fra den her episode af. Yes! Øh, og så prøver vi at være lidt foran, så der ikke går noget galt, så kan vi stadigvæk nå det. Yes, det var Jakob og det var Henrik. Og øh, vi siger tak for at bare spørge dem ved vores Radio. Og jeg skal finde en jingle. Så. Ej, en ting. Inden jeg afstod det hele, jeg havde en strø tanke, nemlig. På med tema. Faktisk skulle det bare have cyberpunk. Fordi det ville give mening. Øh, der er et spil, der hedder New Andy Lease, mm. som er... Det øh, <laughs> øh, vidste nok også at semikor, og spiller en eller anden form. Hvorfor for noget med, at man skal så forholde byen under kontrol. Så det giver ikke mening med det her charterselskab, der mm. har fem forskellige. Men det vil give mening, hvis du har et en free zone, uh, commercial city, eller et eller andet. Altså, det, det er ikke helt samme ting, men mm. vi kan lave noget i den retning, og det lige gør ikke helt de samme ting. Men det med, at man skal ud og lave nogle stjæle ressourcer og, sådan, og så styre området som corporation i sådan en fællesskab, uden at øh, det, man bliver så upopulær, at øh, folk går oprør og bliver nødt til at kalde regeringstropperne af, <laughs> det har lige spillet. Jeg, jeg skal spille en gang, så skal finde ud af det. er vist ikke super fantastisk, men det har netop undertaget mig. Og er sjovt noget med, at man skal forhandle noget igen. Der er meget mere forhandlings- og snak. Det er bare det, at alting kan være cyberpunk. Ja. Eller fancy. Så det skulle bare være fancy <laughs> tema, fordi at, øh, så havde at alting gået mening, fordi du kunne lave et medlemsmekanisk med alle fancy temaer. Og så til Djinklund. Du kunne være indført alkemi, hvis det var fancy tema <laughs> Du kunne være sat i sådan en øh, Cowlone City i, i fremtiden, hvis det stadig eksisterede. Hvad for en? Okay. to the like. back